Bai, gaurko osmorean aipatu dugun bezala, badugu gure gonbidatua hemen ondoan, eh Amaia Zalbaín, ere e, berriozarko udal berdintasun teknikaria eta bueno, pues vera kontatuko digu, aber zer duen e, esku artean, esku artean kartel bat ekarri du e, azaltzeko e, jarduera pare bat egunon Amaia. Egunon nik eta behin sola e, asaldi bat prestatu duzue berritaun sailetik baita ikariaren lagunttzz ere. solalasaldi bat non e, zer hitzagingo duzue bertan o, zuk kontatu. Bueno, e, kartelan jartzen duen moduan e, pixkaballandu nahi duguna da nesken aurkako ematen diren erasoak ez, e, kalean, parrandan, taulako girotan. Eta bueno, nesken aurkako emakumeen aurkako ez, Eta gure asmoa da, bueno, pues, e, ikari harikoek egin ziguten berriintasun zailera proposamen bat, e, aber lantzen algenuena, pues, pixka eta azken azkenaldian geroz eta gehiago entzuten ari direlako. Ez dakite ematen ari diren gehiago o ematen diren berdinak, hori uh hausunarketa -huh. bat izan daitekez hola saldirako, baina bai entzuten direla eta enteratzen ari garela ez... Gainera, iruñerrian ematenari diren kasu batzu. Orduan, asmoa da, pixkat hori lantzea, e, solasaldi honetan e, planteatzea zer diren erasoak, zeintzuk, et, ze ez da bakarrik ez, ez agutzen direnak, e, edo mugan daudenak, bortxaketak eta baizik, eta pixkat planteatu ze motatako erasoak jasaten ditugun e, emakumezkoek, eta hoiei nola aurre egin, individualki edo, edo kolektiboki. Uh -huh. Orain arte berriozarren askorik eh ez da egin edo ala pentsiatzen da, ez? Bueno, ni ez naiz berriozartarra ere, baina baina bueno, ezagite hemendik atera mm. daiteke nola talderen bat, eh horrekin pixa bat eh ekinean aritzeko. Neri gustatuko liteke dake. Ola gainera emakume gazteak izatea, ez? Berriozarko emakume feministako bertiz eiti zena, <hazitzen> baina bai feminismoa lantzea gazte diren henean, ez? Gordun bueno, asmoa berez helburua, solasaldiaren helburua ez da hori. Gerta daiteke hortik taldetxo bat sortzea eta ber, baino helburua da, zori, pixkat e piskate, jartzea, baita bakoitzak dituen, pues bueno, bose, ideiak o beldurrak bertan azaltzea, ez? Pixkat aman comunean jartzeko eta gaioni aurre egiteko. Uh -huh. Nora jobar dute gaztelduak o gizonak o solasaldi honetan parte hartzeko? Bueno, solasaldia e, izango da, azken nontan, bihar, uh -huh. e, maiatzako gaita sortzi, arra txaldeko zazpitan gaztelekoan. Irekia da, hori ez bakarrik gazte zuzenduta duta, irekia da edo zein joan daiteke, gizon, emakume, aita, ama gazte. Uh -huh. Eta, hau ez da, oe, oiko so, e, itzaldi bat, bai, txiketa zola so, e, zaldia hor e, debate bat emanen da, edo, bai. bueno, pues, sortu daiteke de, debate bat. Bai, ez. hombre, zuzendua izango da, uh -huh. zer dator bilgune feministatik uh -huh. e, emakume bat, piska gainera ettxantrean e, izandako erantzuna kontatzera, Aha. eta pixkal e, debatea oso lasaldiaak bideratuko duena baino gero asmoa da ez da izango itzaldia. O ez digute kontatu behar ez eta ez gara joango entzule bezala. baizik eta parte hartzera eta baino bai bideratuta egongo dela. Aipatu duzu bilgune feminista non baita e, dela e, kontatzera pizkate zenolako erantzun e, errikoia ja, nola e, eman zen e, bueno, pues, e, e, txantrean gertatu zen e, gerostik e, eta e, ez dakit e, bueno, e, uiruñiko udalak zenolako erantzuna eman zuen edo e, zerbait e, egin zuen, horran, ez zuen, horran, ez zuen ez zuen man. eman Eran zuk e, e, duzu e, udalik e, izan beharko lukete protokolo bat e, horrelako kasuetarako? Ikuste bai, eta dividez Justo asteburontan izan datarrabien beste eraso bat, eta igandean bildu zen e, Udala, egin zuten e, zera adoztu bat, eta ondoren atzo izan zen e, konzentrazio bat, ez? Uh -huh. Nik uste beharrezko, beharrezko, Udaletxe bezala jakitea zer egin kasorren aurrean, eta nola erantzun? Eta zer ze erantzun eman Udaletxe bezala? Uh -huh. Berreo ez du. Momentuz Berrezarrak ez, ez du eta izan beharko luke Izan beharko luke, hortan <gazurra> ba... ibiliko gara, Claro <gazurra> eta hau izan daiteke baita abia puntua ez <gazurra> Zer, bueno, izan da proposamen bat ikariaritike sortutakoa, baino udaletxea dago ontan, martxan Eta, eta berrin dasun zinegotzi berriarekin, nik badakit baduela asmoa, posau martxan jartzeko bai <gazurra> Martxan udalean eta martxean kalean ere, ze lehenengo harreran normalean tokatzen zaio kaletarrari edo beste ez bai. ez osasun, osasun zentroei ez ta ere mugitu edo nola funtzionatzen bai, hori. Bueno, claro, baile lehenengo harrera egia da udaletxeak egin dezakela erantzun urrengo egunean, egun hortan bertan, ez eta instituzionalki esan Pues, horren aurka daudela baino egia da erasoen, o, erasoak e, jasotzen dituzten lehenengo herritarrak direla bueno, izan daiteke polizia municipala o es osasunetzeko baten bat o, eta hori baita martxan jarri beharko da klaro. eh polizia municipalarekin aurreko ez, orain dela bihaste inge no bat berdintasun teknikariok antolatuta Nafarro mailan e, polizia municipal bueno baten bat forala azaldu zen eta guardia zibila ere Baina pixkat, o, sa, espreski gai hau lantzeko, ez? Dehitzan zen formakuntza, primeros auxilio psikologikoz. Osa ez bakarri, berailea baute formakuntza jakiteko nola atenditu, ez? O ambulentzia bat deitu, o ze gauzak e, jarraitu behar dituzten, salak eta jartzeko. Baina primeros auxilio psikologiko hauek behar beharrezkoa dira eta hor egin zen lanketa sakon bat. <laughs> eh, sola saldia, barkatu, e, sola saldia e, zergatik era bakida eh egitea eta ez beste non baita. Hombre, hor dagoelako e, publikoa nahi dut. E, gazteak elkartzen diren gune badelako eta aldi berean irekitzeko ere eta ezagutzeko. Nikuste zentzua daukala e, hori esan 두고 len ez deagoela bakarrik bideratuta gazteei. Baina, bai, bueno, pues, eh, nik uste asmoa dela, udaletxetik edo instituziotik piskat ateratzea. Uh -huh. Eta herri mailean, erantzuna eh, sortu behar baldin bada, goa doztu edo honetaz hitz egin, herrian izan behar da eta ez udaletxean. Uh -huh. Eta gaztelekoan ere, bestelako ekintza zabate ingo duzue, hau, hau, hau prebentzioari lotutakoa, eta ez, eh, erantzunari lotua bestea bezala, prebentzioarekin autodefentsa feminista, konta ikuzu. Bai. Zer da autodefentsa feminista? Bueno, pues berez da, e, erasoen aurrean erantzuna ematea, ez? autodefentsa hitzak esaten du, pues da neure burua defendatzea eraso batean aurrean ta feminista, Ze autodefensa motazko daude eta autodefensa utxa bakarra ere, baina feminista hau e, sartzen da, ematen zaiolako piskatikus puntu bat, e, zergatik erasotuak diren emakumeako garen ez, e, zer lotuta dagoen nola den arazo struktural bat eta ez puntuala ez, eta nola ematen diren batez ere gizonezkoek egiten dute emakumezkoen kontra. Eta huez da, kasualitatea. Hor du, egiten da, ausnarketa bat, e, eta honetan izango dira, bueno, bi egun, gero iguala ipatuko dut hori, e, egongo dira bi parte, bata teorikoa, eta horre ingo da, ausnarketa bat, hori feminismotik nola ikusten den, ez? E, o, nola ikusten diren eraso hauek, eta nola aurre egin, baino baita hori, zentratu pixka gaia, zergatik ematen diren, nola bizitzen ditugun emakumezkoek, ez? Zer, ditugu haman komunean gauza pila. Osa, jakin gabe, ni behin egin nuen tailer bat, eta gero kuadrian komentatzen nuen, eta esaten ziaten, bueno, ene kuadriakoak ez dira feminist, feministak berez, ez? Uh -huh. Eta hori esaten ziaten, eta feminista zergatik, bueno, pues amankomunean ditugulako gauza pila jakin gabe, ez? Kalera, osa, o, etxera bueltatzen gara askotan beldurrarekin. Eta hori da, emakum dugun gauza bat, segizon ezkoek oso gutxitan, ez? Uh -huh. Baute batatzetik atzetik, o, ez? Baino bai guk daukagula oso barneratuta holako gauza batzuk, ez? horren bueno, pues, inguruan pizkatasunarketa feminista bat egin eta ondoren praktikan jarri, sorry, bak, norbanakoaren defentsa o nola aurre egin eraso bat izanez gero. Eta hor bai da praktiko praktikoa. Osa, nola kendu gainetik bat eta holako gauzak, bai. Eta tailer honetan neska neskak izango dira parte hartzeleak, ezta? Suilik neskak. Zollineskak eta bideratuta dago 14 urtetik aurrerako edozein neska o emakumeari, ez? Aha. Asmoa delako, hori edozeinek e, jasan dezakelako, era, olako eraso bat eta, sa, ez dago bakarrik zentratuta gazteetan. Edozein izan daitekelako erasotua. Nolatan e, zuherrin du egiten da aholako autodefentxak e, talerrak iteko suliken eskak e, nolatan uzten dira mutilak aparte o zer reflexioaren baitan etortzen da aholakoa Hombre, nik uste gizonezkoako mutilak ez direlako erasotuak normalean uh -huh. eta e, desde luego ez genero ikuspunto ontatik izan daiteke kalean eraso bat izatea lapurketa badela eta bain hori beste kontu gada Baino eraso hauek, zuzenduta daudenak, gizonezkoek egiten dituztenak emakumezkoen kontra, badute genero azpi, ez dakit nola esan, e, kutsu bat, ez? Hor uh -huh. duen, klaro, e, defendatuak behar garenak o defendatu behar duguna gure burua emakumezkoa dira. Eta hor baita, sartzen da, punto bat, pues bueno, bakoitzak arde zen, e beharrezko tresnak ez izateko beste baten, ez dakit nola esan, ez izateko beste bat ni defendatu behar naguena. Uhum. Ni izateko gai, ez? Uhum. Eta ez egoteko kalean, zai, aber baten bat, osea, bat, eraso bati izan ez gero, e, pues, egotea zai, aber baten bat agertzen den, ez? Izateko norbanakoa, zuena, ausarta eta izateko beharrezko tresna guztiak. Beraz, hausardiaz janzteko nora, jun behar garago, amaia. Autodefentxeta hierro, hierro honetan parte hartzeko, nora? Gaztelekura, aikainaren bostean eta seian, eta izango dira arratsalde Arratsaldeko lauetatik sortziak arte, e, lau orduz, egun bakoitzean. Eta, bueno, izan amateko, izen haman behar daurretik, ez da, sola saldia bezala, izen haman behar da, eta bi modu daude bata gaztelekuan bertan, o bestela berriintasun zerbitzuan. E, telefono honetan beratzi lau sortzi, hogeita amar, amasei hogeita maika telefonoan. Eskerrik pues, eh, goiz. Yo saigu denbora hori charres ema eh, nan eh, desente eh, gehiago eh, eta Bueno, ya pasatzen denean edo... egin dezakego baita, ez? Bai, erreflexua. <laughs> <baia>, <risa> bai, <obe, risa> <obe, risa> e, ara jotea, sola sola saldira pizkate, erreflexio eta eta bueno, pues estaba idatzera ara, ez? Alantza guztiekin edo argi baldin badugu dena, pues, ara botatzela ere. Eh, eskerrik asko, Maia a berriro gurerara etortzeagatik eh eta plazerra izan da zurekin bere vale, mintsatzea asko <laughs>